то недмінно перелякався б, коли побачив таке у трусиках однієї моєї подружки. А так нічого, я відразу второпав, що це чорніє, тому що я культурна людина і уважно дивлюся рекламу. Я ворожок з дитинства ненавичу, нарешті вичевив із себе рудий. Кіношні хулігани на цьому місці справно пускають слину, щілене між собів, і камера спостерігає її безперервний політ. Я не став посвячувати Рудого в тонкощі своєї ненависті до англійців та старе Ганахема, хема дав йому спокій, бо я поважаю чужу, навіть ворожу, ненависть. І це сценарне одоробало, мабуть, завважило мою повагу до його почуттів, бо заходилося готувати вечерю варених раків і припинило свої заморалізовані напади. Наприкінці нашої естетичної бесіди я зауважив, що, як на мене, то у нього щось не те з головою і навіть погодився збігати за цитрамоном. Він так на мене вирячився, наче не він зварив раків, а раки зварили його. Все не міг збагнути, чи я дурепа, чи глузую, чи може, таке неможливо навіть припустити, з нього знущаюся. Нарешті цей емоційний телепень, тут вони з сестрою дуже схожі одне на одного, майже як цицьки помили Андерсон, Хоча ні, міра змінюється. Кожного дня я відкриваю в ній щось нове, свіже, привабливе. Та й взагалі, міра – це одне, а от зовсім інше. Огутався і поблажливо порадив мені зайнятися власною головою. Бо цитрамон тобі навряд чи допоможе, Люба. От козел. Але то було вчора а сьогодні цей бог цинічних рухів уже хлюпнув через край. Я стояв, нікого не чіпав, мирно палив голуаз і обережно струшував попілу-попільничку з написом «Саскачевань». Чи як там це пишеться, не знаю, але сприймаю на слух, як «Саскачевань». Це така канадійська провінція, яка була здоблена помаранчевими ліліями. Мабуть, братові і сестрі прислали цей витвір канадійського мистецтва батьки. Специфічний подарунок. Ті ще чудопали ці батьки. Хіба вони не знають, що їхні діти не палять цигарок? Втім, може, батьки цієї парочки просто гостинні люди і піклувалися про гостей, тобто про мене? Якщо це так, то гречно дякую. Міра якраз готувала до столу. Ми збиралися повечерити. Отже, як я вже казав, Міра готувала до столу, я палив і переймався долою попільнички, а цей карабас-барабас, дивився, як я палю, трохи покрутив своєю дупою на стільці, а потім видав отаке. «Ти стільки палиш і так бухикаєш вранці, Люба!» що незабаром помреш, захлинешся сухотними мокротами. Саме так розпочав Родий свою промову за вечерею. Мабуть, перечитався на ніч дами з камеліями. Міра відразу розгубилася і впала в розпач. Міра – тонка людина, вона не пристосована до цього життя. Коли когось ображають, то вона робиться безпорадною дитиною. Якби на страшному суді мене спитали Еріку Небіщику, відповідайте, Ви навмисно такого-то жовтня, такого-то року вивали попіл із попільнички з написом «Саскачевань» на голову святого роду. Я не певен, що зізнався по своєму злому намірі. Я б відповів, заздалегідь схрестивши пальці. Це моя дитяча звичка – схрещувати пальці, коли збираєшся трохи бреханути.